Hej välkommen till Bonuspappan och Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och det här är avsnitt 48,25. Maria, gör du ett sånt här kortare avsnitt nu? Alltså bara intervjun då med Anita Schulman? Ja, precis. Aha. Plus att det blir lite som en hyllning till dig. Eftersom du är ju 48,25 år. Ja, jag är väl 48,65 om man ska vara PT. Mm, och det är du också. Hej och välkommen till podden Anita Schumann. Tack. Du heter Kjolman fortfarande. Så... Jag heter Kjolman fortfarande. Men... Det är inlämnat ett namnbytesändring. Men det kommer ta fem månader. Oj. Så jag vet inte riktigt när det där blir klart. Blir det Clemens? Jag hoppas det. Ja. Det är ett familjenamn i Sverige. Så det blir liksom en lite specialstavning här. Så jag, då ska det bordläggas som det godkänns. Annars kommer jag få avslag. Får jag börja om. <laughs> heter jag så länge det går. Jag säga. Men det är väl inte fel. Det är ju det namnet som vi känner dig. Och ja. många Poddlyssnare till exempel vet vem du är. Absolut. Eh, sen kan jag också själv känna att det ska bli skönt att byta. Liksom, komma vidare från det. Blir det en liten ny identitet? Jag har ju aldrig bytt efternamn. Du har ju jag bit, har bytt Maria, för... eh, Jag tror jag har haft fyra efternamn. så jag har bara varit gift en gång. Ja just det, för du hade ett thailändskt namn och sen... Ja och sen fick jag av någon konstig anledning så hette jag Nilsson ett tag. När jag, när jag som fick pass och kom till Sverige. Och sen hette mina föräldrar Åkesson. Och sen gifte jag mig med Melin.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 attackerar ibland. Ja, men det kan vi få. Inte så mycket längre. Men nu skrev ju exempelvis Englas mamma en debattartikel om vår crimepodd Minna Söderlunds. Just det. Eh, I Aftonbladet, egentligen en podd som hon själv inte var involverad i alls, men hon valde att ta upp oss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 Ja, det är man gör en crime på och hon är så slarvig hör det ser man ju med sig att hon bara sitter och snackar skit och hon ja, har ingen koll ja. på läget det är typ så mm. folk då reagerar och det är ju liksom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 Så vi valde att fokusera på kvinnobrott för det finns något otroligt liksom, sjukt och skevt i samhället i det. Och vi, därför har vi valt att ta det greppet och vi är liksom inga kriminologer, vi är inga experter. All, all källa är det som vi redan publicerat material. Vi kommer inte med något nytt då. och gör det så är det för att vi intervjuar vad heter det, brottsoffer och, och så vidare liksom. eller um, utredare etc. Liksom, som har varit med.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 Jag växte jag växt upp, liksom, jag är 50-50, jag, jag, jag är både högerhänt och vänsterhänt, och jag använder exakt lika, händerna, exakt lika mycket till olika saker. Mm. Jag adopterade från Indien och kom till Sverige när jag var 2,5. Då bodde vi utanför Örebro, och sen när jag var 10, skulle fylla 10, då flyttade vi till Kullavik som ligger utanför Göteborg.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 Precis. jag gick där tvåan till sexan är det sant? Ja. Gud vad roligt. hade du vissa landin? Ja det var min klassvän. Nej det var där. min vän. <laughs> väldigt var gulhårig. väldigt gulhårig. någon av hans var programledare för några naturprogram. Nej, var det han? Bolandil? Ja. Är de bröder? de bröder? Det visste jag inte. Det var någon kul att få på vet. nu. du vet är ju fantastiskt, Martin. Ja, han var en av de lärarna som även hade jumpa. Ja. som man fick inte en egen gymnastiklärare. Mina föräldrar någon. är gymnastiklärare, men de var i Göteborg. Och vi flyttade till Kullavik när jag var åtta. Ja. Och sen gick jag vidare och, och gick då även på är du får... 69. 69. Så jag är tio år äldre än dig, va? Ja, jag är nio år. Ja. Mm. ja, men vad roligt. Ja, när jag, jag hörde att du sa Kullavix så bara, oj då. Ja. Men ett år blev det där. Ja. Och sen, Precis. Så, Stockholm känns ändå hemma nu förstås. Ja, alltså min pappa jobbade med ett Han var platssättare och så hade han en egen kakelfirma. Och så så, att, så här, hans jobb liksom lite bestämde var vart vi bodde. Och min mamma var sekreterare på stålbolag liksom till och med där sen bestämde hon och sig och pappa för att starta liksom, det här bolaget ihop och så gjorde de det så att de har alltid varit liksom, entreprenella och drivna och tyckt att liksom, det var varit kul så att jag har lite fått följt med dem och varit ganska sorgelös i den grejen liksom. så att eh, jag är inte rädd för förändring om man säger så men sen så känner jag ändå att så här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 Innan barnen var introducerade så stod han hos mig när jag inte hade barnen. Ja, just det. Ja, så gick det hur som helst hur bra som helst så då var det inte speciellt laddat och då blev det att vi bestämde att vi kanske skulle bli sambo på prov. Mm. Mm. Sen är det svårt då när man hur mycket då man ska dela upp ansvaret för det är mm. ändå du som, som du säger du är målsmann. Och... Ja, alltså jag skulle säga att jag, här, jag är ju grundansvarig för barnen och liksom.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 Positivt. Men det är, nog, det är nog bara en fördel. Ja, i, i slutändan mm. tror jag att det är en fördel. Och han minns ju bara Joel. Liksom. Men han sa, han, sa, han har ändå så här: Det kommer så här konstiga minnesbilder som börjar poppa upp nu. Så nu sa han så här: Där bodde vi på Vallalavägen vägen och där, steg, där bodde du med pappa och han stekte pannkakor ur köket åt mig. Ja, <laughs> det kommer du ihåg. Och sen sa han: Första gången jag träffade dig Joel, då var jag lite blyg. Men sen mm. gick det bra. Mm. Så han kommer verkligen ihåg.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 Familjen och det kanske finns en bonusmamma där som... Mm, exakt, det gör det och ja, alla familjer ser ju olika ut liksom. och jag och Kalle har ju liksom en god relation rörande barnen liksom. så att ja, vi kör en överlämning som det ska vara liksom. och liksom men vi lämnar på förskolan så vi mm. ses oftast inte liksom.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 Eller... Nej, eller kanske tvärtom Jag är sex och ett halvt år äldre än Maria Det är ja. ju ingen som... Sex och ett halvt tycker jag är, är väldigt viktigt, viktigt. Väldigt viktigt. För är du det säger de... alltid sju, sju. <laughs> Så säger du att jag är 49 när jag bara är 48 och ett halvt jag <laughs> är 49, du följer det i år Viktigt med, med datum viktigt Nej, det, det är ju konstigt att Allmänheten kanske ser det på ett annat sätt Bara för att mängde. kina är äldre än killar Det var så intressant Jag var på någon så vimmel i någon kvällsprästidning. Och du jag och Joel. Och då stod ett uttryckligt såhär. Anita man tillsammans med hennes elva år yngre pojkvän Joel och Lena Nyström. Och bilden bredvid säger är det är och hans flickvän. Och Hasse är 19 år äldre än sin tjej. Ja just det. Ja det var ingen kommentar nej, på det. nej.